Blommor, ballonger, orkestrar och festyra är det i Sigtuna den 22 april- när den snart 20-åriga kronprinsen Carl Gustav tar studenten- i Sigtuna-stiftelsens humanistiska läroverk. Mitt i trängsen står radions reporter Jan Nyström. Ja, det som hördes nu var förstås när alla kom ut rusande för trappan. Alla 26 har klarat sin examen- och främst bland dem var den mest uppmärksammade av studenterna för idag- naturligtvis kronprinsen- som slängdes upp på kraftiga och finka armar innan han nu har samlats i ett, en trängsel som är ogenomskådlig men där sticker majestätets blåa hatt upp och nu ser jag hur han kramar om kronprinsen och hur Sibylla kramar om kronprinsen och där kommer systrarna SIRE och Kristina fram för att gratulera och svåger Niklas Silversköld. Allt är ett enda hav av lyfta händer med kameror i, höjda skyltar som ska visa var studenterna hör hemma och ballonger och vita mössor och röda kavajer i mängd för det är Sigtuna elevernas egna kavajer här. Och här står frygg så som en klippa, prins Bettil och skyddar de kungliga mot allt för påträngande Uppvaktning här Och nu har Kronprinsen fått kransen Om sina axlar Han ser verkligen glad och belåten Och lycklig ut Och nu hissas Kronprinsen på lite avstånd Här Det är svårt att se men där är ett par Kronprinsfötter Och där ser jag hela honom I guppande blommor Det är mängder av tulpaner och en vit mössa och där står mamma Sibylla och där står farfar kungen, och de ler glatt medan han åker upp och ner i luften. Och sen är det dags att så småningom samlas med de övriga studenterna till det traditionella studenttåget som ska gå runt skolan och ner i stan. Och med det mer pittoreska än välspelande skolbandet i spetsen drar så tåget med kronprinsen och hans studentkamrater runt stadens centrum. Och de gjorde sitt första stopp vid Sankt Olofs grillbar där en åttaårig tradition säger att de ska få Coca-Cola som langades ut till dem på gatan. Och med Coca-Cola i händerna drar de vidare. Och nästa stopp blir alltså konditoriet vid det lilla torget med rådhuset i västsiktsformat. På kondiset kommer man nog att missa en god stamkund när kronprinsen lämnar stan. Här har han och kamraterna suttit mycket av sin fritid och pratat och druckit kaffe. Hörni, har ni haft någon känsla av att det kanske är en blivande kung som har gått omkring i skolan? Ja då. Har ni det? Ja, det har Nej, äh, Jag tycker man inte har märkt det så jämst mycket. Fast han tar som en vanlig led. Ja, precis likadant. Ja. Och ni, har ni kallat honom prinsen eller du eller vad har ni sagt? Ja, chabbe. Ja, det gör alla. Ja, de flesta.